دان له امر الله الله Ali gajanurika ladijaham. Draga Vrša, kao što znate, mi smo počeli na Ciklu 7, gdje se dotičemo teških šagatskih pitanja, koja su aktualna u zadnje vrijeme na našem prostoru i Miničemo davati nije ćemo davati propise pojmeselama, Jer nam je cilj samo, kako smo rekli, da oštrinemo vrata na opasnosti ovi pitani. A onaj koji bude pomno slušao, razumjet će ovo. I sadirat će i oduzimati kad bude se osamio, da vidim što je zakon. I mi smo na prošlom tom predavnju koji je bilo, prilike prije sedam dana, nešto malo više, Otvorili te vrata i spomenili smo, ako se sjećate, jednog prenosilce koji se zove Berim ili Akovu, od koji je glede bukhalo samio sahibu, a koji je prekarakterisan kao lakidija i da je u ratke li pozivaš lakidiza. Pa spomenili smo da je to opasna بيتوناتاري ميناوتاري كوزي وناج vicino montari ucak споспомина негдоговора коли судді осталага говори куфна хаос пояснить нам нашим дружим за него каже івно муземе када ри приносио не даги вайте في حديثه متهم i di dini Kaže priča na je A b hadis el Kaže ono me što je govorio i pričalo nam od hadisa Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bi i Ali je bio doni u čini sabjero sunnici. Onaj koji je bio tužen za heretizam što bi mire. Braće ovo su sve I pored toga rekli smo Imam Buharibu, svojom Sahihu navodi od njega jedan ljubare. Spomenuli smo mohanifu i govora i isto tako ibn i, i od prilike tu smo završili koliko se sjeća naše družine. A prije toga govorili smo znači o tome da Allah je u svojoj knjizi spomenu ajete koji su mokamajac, jasne prirode i motašade koji su posmislene prirode. I govorili smo o tome. Mi ćemo naše dlužnje veće otvoriti opet sad tom tematikom, a kasnije ćemo se vama dovezati na ono o čemu je naša Kaže subhanahu wa ta'ala u svojem izi: "Veni yhturu mukminan muta'abbidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu lahu 'adaban 'aziman." Be Ko obije bije Muta'amida na njerno. Snijet on da ubije. Kaži uzvišeni, kakaj naga da toga? Fajazauhu jehennam. On će biti u jehennam. Jeza jeste naga da. Sunodilna. Ili kazna. Allah je lešanuhu spomenu, kako je jeza naga da odnosno istihzaem. што bi rekli mi dajim či doznaja koliko je ta stvar nevredna obješ mu'mina, nam da da tešta jedna stvar. Zatim kaže, khaliden fiha, druga stvar, u kojem će vječno ostati. Vječno ostati. Što znači nikada iznega iznači neče. To je samo to. I ta je zaslužio je lađene šanu će se na negadara i istig ba Allahu vejal šameni dok je živ na dunjaluku i dok je na ahireti wal'anehu i prokleo ga je wa a'adda i pripremio mu je azaban aziman jesto kupati i kazao pet stvari za onoga ubije koga? jednog vjernika. Shodno svaka namoga ajeta. Ova ono što kakojko je značenje ajeta ubica vjernika će biti šta? Za u je jehennemu. Što znači da je to djelo čega? Kufrelne. Kufral Biće za uvijek u džahenemu znaš i nevjernik jer nevjernice biti u džahenemu zauvijek i munafici. Dakle, bez ikakve sunje, ajet je zaista težan. S toga su, Haridži je nadalno po ovom ajetu u bistvu mudmina smatili šta kufla milne, u frontu, jer spodjašnje značenje ajeta nak' utječe. Mi smo rekli bračo, moja draga, možda nismo na prošlome ale ali kroz naša druženja smo često govorili, da kur'anske ajete i njihova tumačenja braćamo kome da ih tumači? Jel bosanskim dajem ili selefu? Učenjacima selefa. Odnosno, rekli smo da se Kur'an prvo tumači Kur'anom, Ha? Ajit nejasan, ne tražimo da li u Kur'anu ima nešto što pojašnjava ovu nejasnoću. Nemaju u Kur'anu, tražimo da li ima hadif, jer od koja, koji pojašnjava ovu nejasnoću. Nema ga! Tražimo je neko od sahaba rekao po ovoj nejasnoći nešto da je pojasnio. Nema je, tražimo koji od ženjaka taba'ina, poput Mujahide, ili Hasan al ili Bahata i ostali rekao nešto povmjeli. Ne nađemo tuda da vraćamo se na imame ummeta. Nakon prvi ti tri generacije što bih nekrije. Koji su govorili o tome. Pa tek onda kažemo svijetu. Ha, taj ajed znači to i to. I to je rekao taj i taj. Sa me dostojnim njancima, narodno. Dobro. Mi vraćamo sad teštira ovoga ajed takome. I mnam Koji mnam baz? Ibnu Abbas i amiric Allaha sallallahu alayhi wa sallam za to je Allaha sallallahu alayhi wa sallam učio dolu da ga Allaha djelga šaknu podluči šta te'vilul kitab veri? Tersiru i tumačenju Allaha i knjiga Qur'ana a dola Allaha sallallahu alayhi wa sallam jel prijmena li je prijmena kod Allaha? Prijmena. Sečan se bo ishaqa Jednom od egiptovskih učenjaka u hadifu, u fiqhu, u jeziku, kad da gledate, kao da gledate prvu generaciju muslimarima. Nisam video ljehčeg učenjaka u hadifu. Kaže, dok je bio zatvoren, bio sam kažel čelisa u olivaku i tekfire, kaže muslimar. Pa sasani ma kaže raspeo oni majetog na pasa Dion kao kaže kufune kufri Dion kaže je rodosta kaže ni je rodosta tamo malo gore dole Pa kaže smogli smo se na tome je nemaj dokaza Da je to vjerodostav i pa oni ma kaže pa dobro ljudi moji pa za ne znate da Allah poslanik sallallahu alejhi ve selle ga učio da oni čini odovu zar na kas legalo ajderešan u knjige. Pa mi se kaže jedan od njih javna pa kaže kako ti znaš da je kada je dolao lahom kaže tad prijma ako dola. Kaže, kad je to izrakao, oni njegovi njegove kolega, i naš, kaže uzdelice pa se ga zaođeći u Pogu Tako je to. Neznalice. Neznalice do te mjere da se osramoti. Mi bracha nova je sada objašnjena ovoga. A eto poga bracha da mognaita, pa. Pać kali kako još išije padamo. Još išije padamo idemo do dalara, tako budemo tako tu u I ne budemo znali istrom tih majskih katalogih. Na u sone sone. Vi znate kojim mudipomage je na dotoru autora šest zbirki. ودالي سنة الجماعة قوية سنة قوية سنة تمني ناودي سنة سنة البودرة وكاجة بابه هل لقاتل المؤمن التوهب دالي كاجة البودرة دالي زاونكا كيوب يمؤمنا ينكا إما تهبين لما هل ذاتي ناودي روايتي كاجة حدثنا محمد المصباح قوله حدثنا سوفيان الميهة عن عمار الدوحني عن سالم ابن بالجعد قال سئل ابن عباس بن السلاصه ديكاجي كون ماج بريتشونا ماكاجي محمد ابن صباح كونيزنا راجو تيماتيكو بدا بيتش تا شو داي يدوجه بوبليس على نمبر ما شاء الله كتا الله Braćo moja, kad se vraćate na knjigi samske učenjaka prvih generacija, ali tamo je Isu govorilo i ko je Mohamed Klosabah, i u cijelju godinu on povjerili, nije povjerili, su bili učenjaci. Nije bilo knjiga sa tahkikima, dole sa verifikacijama, jer ta had is vjerovostan, što je su bili učenjaci umetali. Danas je neophodno da moraš poznavati učenju. Međutim, matematika je, braćo moja matematika. Teška. Upihtaj sa neko ga poveme lansu, prinošla sa, ja sam upiđen dvedeseti, pet il devet tostov pa sa svidaja. Pojmanimo. Muhammed ibn Sabah, kako namudi sučetno ba ta'liru, od Abdurrahman ibn Abihatima, kaže za njega Abu Zura'a Tarazi, kaže, tiqa, poviedni bi prinošla sa. Od on kaže, hadetena sučani kluvijene. Koje sučani kluvijene? حافظه وحديثه نيما لمستمرك كاجي سفيان بن موليه عن عمار الدهني عمار الدهني يبرتشو پوتونو پوبيليني پرنوسا الثقه كو سفيو اونچينياكا جير هاي تعديله شناش دو سا ديماو سيو پوبيليني پرنوسيات هتاكو يجا عمار الدهني عن سالم بن ابي الجعدي سالم بن ابي Što znači da je danas prosilac kakav? Kaže znači sali moje kaže su ibn Abbas bi sad znači prisutan kada ibn Abbas upitao čemu? Amman qatala On mu kaže koji ubije vjernika, ma mi. Snavio. Pa kaže ja bitan thumma thada A zatim se nakon što je ubio vjernika, kaže pokajem. وَاَمَنَ وَعَمِلَ I postane vjernik kako treba i radi dobra djela. ثُمَهْتَدَى I postane od koji su šta? Upućeni. Ubio vjernika. Pokajio sa Allahu Dženešanu. Postao potpuni vjernik. I od onih koji rade dobra djela. A zatim kaže ثُمَهْتَدَى I postoje od onih koji su kare, šta? Potpuno naupućeni. Upućenu se tazi potpuni počenjem je. Mi što smo učili od Aqide to kaže odna šta, Allah bila, ta. kaže Ibn Abbas, wayahu, šta kaže njemu? Fa inna lahu al-hudā. Kaže kako da za njega kaže bude pravi put. U riwayetu Muhameda ibn Jabira, koji Muhammed ibn Jabir, za ko dast. Toberi. Znate k'o je Toberi? Znate k'o je Toberi? Imam Toberi, Muhammedun Jalil, koji je na Fisola i svoji čuveli On kaže u sve tefsiru, u trećem tomu tamo, kada navodio ovaj rivaaj, Tomašanog ajeta, navodio ovaj rivaqar i zadima u tata kada tume tave wahteda. Odnosno, ti kaže vamo, ena lehu tevba velhudab. Kaže kako da zanebe ima to, koja da Što znači šta kod Igra Baba neka vešta? Nema za nego re te ubi, neđio tu te. Što znači šta? Zauđenje. Da tako li tako. Kaže da li lekad sami'tu nabiyakum. Ja sam zaista kaže čuo vašega poslanika Alihisratu sallallahu alajhi wasalam da kaže. Jediku al-qatinu wal-maqtu yuma al-qiyamati. Dokića ubića. Muminne i ubijeni nasudjem danu mutaallatu bi rejsi sahibih kaže djete se objasiteva i ubijeni za glavu nedovog sahiba na kojeg ubiju i reči rabbi selvu lima katanani pitaj ga zašto me kaž bio. pitaj ga zašto mi ubiju ذات مكاشر ابن والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم تكمي الله على جد شأنه يأورى الآية طبيعي وباشم قصتنيكم ثم ما ثم ما نزخها بعد ذلك ذات مكاشر ابن عباس Ili, fumme, manesaha, Ili u ribajetu nije znači ne gine ovaj ajet nakon nekoj pobjeli. Što znači da vas smaka, donaj kupje, murmjena šta? Zaunijek džahenska vatra, ne znam ga nema teubije. Je tako račun? Ako samo ovo uzmiš, zdravo za gotovo, gotovo nemate nego šta, dodalete sramputica. Ako si našao ovaj podatak, čito si ovo ajet, našao na basa, gotovo za utvor si skroz. Međutim, mi kažemo, za njenavod imam Bukhara, usumeš sahih, imam muslim i koji ubio 99 duša. Je <coughs> li tako? Pa je otišao da bi taj iman za njega tebe pa se uputile ka jednome pobožnjaku, što mi rekli mi. Onom koji je, čio i vade ta Allah uđe Pa je upitala za teba, kaže, ne, i uput punio, kaže stotinu sanjim. Stotinu! 100 Sto duša ubio! Pa je ponovno biti to raspitivao spazgo uputiti i učenjak ima za ima pa me uputio i rekao mu da napusti to, se ovdje pokrin da se uputio, se ovdje su vjenici i tako dalje, pa vam umeo, poznati li govoriti. Ali ovdje vidimo šta? Da za 99 ili stotinu duša vidimo da je Allaho posadim sa od navrnjima sa da imate te ube, nema imate te Avamo? Ako uzimali vajtena basa za jednoga šta, imam teba i nima? Nima kodim tebore. Zbog čega? Jer se može dogoditi da Ashab nije čuo ono što su drugi pre njima. Nije bio prisutan. Nisu pokupili svoj znanje od Allah upoznanika, nisam, to I ako ne budeš imao znanje o pitanju u potpunosti, zača se možemo priznati da padneš? Hajdi samo to! Bitno je, braćo moja draga između ostaloga, takozvani el istimbatu ili izvačenje propisa iz ajeta. Ti pamtiš ajet, ali ti nema da pade na pamet. Ili ne možeš da urešiš detalj u pogled i iz njega izvučeš propis. Jer će odme naš drugi, ajde kažeta želešanu imnallahe, la yagufiru en juštekevi, la yagufiru nadune velike lima ješa. Allah zaista neće oprostiti da mu se širk čini. A i ušak je bih, vajakviru madu nedalik joj prosjeći ono što je mimo toga, odnosno ono što je ispod širka, lima ješakom i budeti ono. Sada ovaj ajet, ovaj ajet koji govori o onome kubije naši bijednikama, da amina šta, derogira, ne mene se radi po njemu. Da onaj kubije mu i na bijednika na aminu da će biti zavim kuđehenemu, joj jer ovaj ajet kaže da biti zavim ko? Samo onaj koji bude Allahu želešanu širka I opet ko ne li suda traži a ako se pokaje pjesma ti opet šta? Allah te bar ga otala, imate Hajde izgadnjaka i zahtjeva Naime, neki dan I došao jedan, odošao, galu od meda. I na njemu naljepka gdje piše kaže a reka bilježi Hakim i Mauder da je Allah B.S. rekao držite se dva lijeka, Kur'ana i meda. I zatim kaže, kaže Hakim da je hadif sahih i kaže sa se složu na hafir pred nehebi. Ovako otkrijeti, ja se sam samo vidio okom. Mnogi od vas naravno niko neće prstomrnuti. Uračio tako je. Međutim, kod me je tu onaj, na to je malo paska. Zbog čega? To je tako obraćao prozivno da je to poznato samo učenjacima u popitanju haditha. Naime, Ibn Mađe zaista bilježe ovaj hadith kao merfu, što mi rekli mi, kao riječe Allahu poslanika sallallahu a.s.t. Međutim, u samome sredu se nalazi ebo Ishaat koji je bio karakterisan kao modelis i on odgolezi sa al-anom, takozvanom an, al što urunčje našta na tedlis. Na ted lis. A mi smo učili ako se, ako se sjeća atvet, ako su lansu penosilaca na nalazi model list i dođe svom česticom od, da taj hadis on naštad, sahih ili daiv, daiv, slav. Slav. A tamo kaže, se namođer kje kdo ostane. jedna stvar. Druga stvar kaže, bineš gaj hakim? Bineš gaj haki. <coughs> Međutim hakim ga bilježi sa vjerodostim Hanca Brostaca, sa vjerodostim Hanca Brostaca ga pohaže Hazir ibn Hađulufatku. Međutim bilježi ga ovdje kao riječ Ibn Masauda. Ovo je <laughs> možda tješko za vas. Znači fu odnosno kao govor Ibn Masauda ne kao govor o ovog postanika alih sratu salam Ako bi rekao, rekao je Abdullah ibn Masaud, pa navedete govor, kaže mu tačno. A da kažeš neko o ovog postanika sratu salam ili hadith da'if, sa lancem prinosati od Allah'u s.a.w. Do ibn Masuruna, ima nešto što se u hadithskoj nauci zove al-refu'u vel-vaqfu. Al-refu'u, šta je refer? Ono što je rekao Allah'u s.a.w. Lanac prinosi na'atad do Allah'u s.a.w. Al-vaqfu, ono što je zastalo na kome? kao riječ ashaba, a ne kao riječ Allaho posanika. A, a ona napisao ili piše tamo, rekao je Allaho posanik, kao to zbani džezmi, uvjerenje 100%. Zbog čega? Ovo me vraćo, odmah vraća, kada se tamo govori u knjigama hadijevke nauke, u poglavima izništenih haditha, ili zbog čega su ljudi izništeni hadithe? Pa mi kad čak i zbog trgovine ga znali mislim, zbog trgovine. Allah. Pa jedan izmislio hadicu o Patliđanu pa kaže, rekao je Allaho poslanje kada je Isra'atu wa sallam, Patliđan je kaže rijek od svake bolesti, jer je uzgavaju predavo Patliđane. Ne bo Allah ko je ovo Moraš dobiti računaj na vidlostavnju, nije vidlostavnju, jer se istavio da je to rekao Allah posljednika. Jedna strada druga strada, kako oni se vraćaju danas danas usudopjeli, nabi se ide u zabašnom prostoru i tako već. Stoga mora se vraćao znati, za tebe ili zamjeri ili zamok, da živiješ mora se nativska nauka. A kamo li tek da sjedeš i da govoriš? Kamo li tek da sjedeš i da govoriš? حاله هو تعالى در ايات لا يقومون الا كما يقوم من المس نجسنا Velika je bijenim, oni kažu riba I to zbog čega? Zato što su govorili da je trgovina isto što je kamat. Danas imate hajije, hajije na kamat, na banci ima otvarne račune od sarajma do Beša. I šta je to? Hajije. Hrani se kamatom, izidaju kamatom i voze kamatu. I kažu nema tu spornosti. I Allah je lešami upisao se četak edo. Zašto, kaže, če bit njav ustane tako, zato što sugovali im nemanbeju metnu riba. I Allah je lešami, Allah je lešami, kaže, vahallahu, mnahu, me vahavme riba. A Allah je lešami, trugobin učil halamu. Vahavme riba, a kamam ku haramu, i gotov. Zatim kaže, pa meni, če, ehu me uįedatome rabbi, i fantaha, pa lehu maser. Ako me dougje me uįedatome, Što sam dobar maz, Maryam. Kaže naše šano kome dođe Maryam, kome dođe Vaz, Dokaz da je postala kama taharam. Fantaha, juna prestani, falahuma salaf. Pripada mu nešto bilo preko Što se radi u radu, si se Zatim kaže wa amruhu ila Allah, anego stane prikoda Allahu dželle ša'anu. Wa man 'adahu ulaiha ashabun nar hum khalidun Ako se bude vratio? A, čemu sad? Pojasnićemo. Wa pravi stanovnici vatre fiha khalidun kuital yasunu yustafi. Zawiq. Razumijete ovog ajeta na spoljašnjost. Jested ona koji bude se nakon upozorenja كما دا بيه لا كما طهر قام ووراق قامتي ده جتاك ابيك دي ذم بك جهنم لا تطق امام قرطبي في سمه تفسيره في 3 ناودي по питання овога هايتا كاجي اريكاو يسو فنه ومن عادة فاوليك اصحاب نارهم فيها خالدون De, ko se bude vratio na govor, im ne melbenju mislu riba, da je trgovina jedna ka kamati, za će zavor Božehenskog prije. Doljeć će kaže, šta volam, trgovina je ka kamata, isto je to. O to je. Ko se bude vratio, pozorio si ga, po, pojasnio si ga, opet se vratio, na, umre na tome. Dakle, ajet se mora vraćati na razum mislanske učenja. Kaže izmeđi ostaloga, Ebul Hasan al-Hanefi, ili poznat, opće poznat kao iman sindi možete čuli za njima, vjerovatno. U Ibn Mađinom Sunanem u trećem tonu. U ovome hadithu kojeg malo sprije spomenili, Pivajatul Ibn Abbas, gdje kaže tamo Ibn Abbas, govori tamo o onome ajetu gdje Allah Želešanu kaže koji ubije vijenika namjerno, taj će biti zavljiv kućehenan i tako dalje, kaže vanjsko značenje ovog haditha ili ovoga govorinna basa jeste da onaj koji ubije vijenika namjerno jeste da je zavljiv kućehenan. I na ome padaju oni koji uzmaju spoljašno značenje ajeta i haditha i ne vraćaju tučenjaci. Govorili smo također, sad koliko je važno poznavati haditku na I so ćemo da završimo, ali će malo potraje Jer des treba da dvude 45 minuta, najviše 50 minuta. Zbog koncentracije i pažnje i tako da. Jedan od islamskih učenjaka, braćo, čijek od islamskih u Je na bisender djemo kojoj zove sadu mesulun. Evo ga uda. Sari mu al mesulun. Gdje on samo pojasnjava, čitao knjiga. O onome ko opsije poslanika i tako dalje, ili se vijeća poslanik ili povodno se govori za njegovu ženja i tako dalje. I na je tamo jedno poglavlje koje govori o tome kako je stanje onoga koji slaže na poslanika Rehi Sala. Koji slaže na Allahu poslanika Rehi Sala. I zatim spomne tamo raziraženje islamskih učenjaka. I kaže da je rekao Abu Muhammad al-Džuweyni, čuveni šafijski učenjak da ona i koi slaže na Allahovu apostolika na jeste šta? Nelijedim. A kaže v urfadlu da ona i koi slaže na Allahovu apostolika i novo tari, i oni koi podneču hadife, novo kaže, i oni koji lažu na Allahovu apostolika i koji podneče hadife i tako dalek, Njihovo stanje, kaže, jeste teže od mulhida. Mulhidi su vraćo ateisti, inovirci. Njihovo stanje, kada je teže od mulhida, zato kaže što ovi, ko bi muslimani, koji iznišljaju hadite na Allah-u, poslani, k'alaih sallatu, sallam i lažu na njega, ruše, kaže, islam iznutra. A mulhidi su, kaže, oni koji ruše islam, sad sa, sa banem. Lijep govor, jelah? Jel' ja tako? Prelijep. Jel' ja tako uvrašeno mm. se ko riba za uvizu. Ako bi ovu prihvatio ovako kao Da su oni goni mulhida, mulhida je nevjernik. Wallaha za rođan. I on će biti od Čehenemu. Ako nebude se pokre, Allah još ali ispuru istuju. Ovo je kaže Ebu'l-Fab el i kaže da su oni goni novotani. I oni koji lažu na malu poslenika su so kaže goni od mulhida. Što znači takvi će biti gdje za uvijek? Zbog čega? Zbog toga što kaže Lopasanih Salamaoja Vesene Muharifkoj Mutavakir. Mutavakir, šta je Mutavakir, ne smo to? Nema sumnje u neispramnost toga. Nema sumnje. Nega prosi velikim brodovim. i u generacije nakon njih i tako da je. Nemoguće da bude vaš. Nemoguće. Jer ko nam Lekaje ovo po sebi sa Laž na mene nije kao laž na nekoga od vas. Da neko slaže na lažo po znači nije kao da slaže na nekoga od vas. Fa men kitaba alayya muta'amidan fal yatabawwa maq'adahu min an-nar. I ko bude namena na mene namjerno sagao kaže neka sebi već pripeni mjesto odlatni. Mi znamo doko deri od al-jama'ah, znači to je Laž jest od velikih grijeha. Da kaže čovjek, slaže na ovoga, grije. od velikih grijeha. Ali slagati na Allah od poslenika je grije veći. Al kakav je to grije? Kaže jedno Mohamed, el-đuwejni kufr, nevjerstvo. I jebolfablu kaže da je to šta, nevjerstvo. ko slaže na Allah od poslenika, najmano, iza zizvje. بجوتي مرات شما أبراها ومعا سودي بيتيو بريسا. يدلو ديسا أشكو تشيني أبرا؟ أبو الوفاة ينبي صور ديالو كويسي صورة الكشف أمن الحديث. أمن رومية الحديث. I imenik oni koji su slagali na Allah uposlednika, ali sratu vasalat. Knjiga biografije obratlije onih koji su slagali na Allah uposlednika, ali je sratu vasalat. To su bili kompjuteri. Kompjuteri. Nađe hadith, otlije raž, koga je slago, nađe se. Sve se nađe. Učenjaci haditha su bili, braćo, kompjuteri. I sadroje unutra 880 imena. Avo, 880, čega ako bi uzeli ovo zdravost, zapoteo su so smo čega? 880 ne bi je nikad, tako? 880, ovo braćo, tijelo Allah zna i kuposti, Allah zna. Osim onih koji se možda pravi puno, hadisuma. možda. Da benaj bude veći, ovdje braćo se nalaze biografije od kojih bileže četvorica imama sunne Ibn Mage Tirmidhi Abu Dawood i Nasa'i četvorice imama sunne era bileže hadise od onih koji su vagal Allahu poslanika reselatu sallahu posložimo mislija ni studentu čenjaka od onoga koji je slabo na Allahu poslanika ne smije se uzimati hadis ne uzme se hadis mama toga se pok ne smi se Bo govordu, žuve nija je bol fatla takve devjenik, a požemaju sam učenjaka nije dozvol nevjenika uzete hadi. Kako je mogu da četvorica tvoica i mama umeta je sunetevrđma ko svojim sunnaanima? Navode hadite premola žova? Ako uznemo zdravo za vovo, ko što meu uzimaju? Rušimo sami se mišta? Sun. I vi tui tešli za konavstvo u sužemada jesmo nesnagit. Dobraj bude veći napotak tu su ne, nekoliko njih koji sam ja našao. Od kojih bilježi Buhari musimo smo me sahliku. Koji su kod islamskih učenjaka et ta'dila o karakteri sankao lašovi. O personer nome što su naprijevali ono što neki zastupaju. Sahumi, brat, zasúlyos, olman, compiled, mm, a náši sahíli, braťa, srónma, između ostalog, bakala, i muslima. Múte, srác rážná, ne? Što znači, rúšimo a sámi sebe, štáteš rájzak, na dástólnos a sunnet? Rúšimo a jú sunnet a džemrát! Zbog, čekaj, sróni zmarica. Između ostalog, a nutra biografija, Ismail ibn Bíl Ways. Odjega biležíš istorica, i kukhár, i Femid, i Mamađa, Abu Dawud, Nesaj, i ostalo, koji spominje i hafid imrahađa o tehdibu, tehdibu, u prvom komu i navodi tamo govori islamske učenja kada je bio našo. Kaže, znao bi kaže, no, vidjeti kod Medine, da li se kaže, eno Medina kaže, spori oko nečoga, ja bih kaže, došao no i mi su so, ahadini zagađa, a to Što znači takav je šta, subhanallah, ima uvijek. Međutim, šeheho l-Islama u ovoj tematici prilazi naočno. Shodno učenjacima i sunneta al-Džamata. I kaže, ko slaže na Allahu poslanika ali i sratu al da mu je on nešto rekao, pa on okrenu, čuo, vidio, bio živ. Rekao mu on dođe, kaže, rekao mi Allahu poslanik, srlalahu al-sratu al-salamu, i mu rekao, kaže, takav postaje nevjeliko. Međutim onaj koji prenosi nešto izmisli hadi, a nije čuo laho poslanika. Prenio nešto izmislio da, takav kaže, ne biva neđi rekomencuju. Ne I onaj kaže koji dođe, niti prenosi, nego samo kaže rekao laho poslanika, ali zato sara, ali je rekao. Isto je tako niti njega ne sada. Nađi kodica samo ona je ta koji je čuo laho poslanika bio čime neko vrijeme. Međutim, dođe skupine i kaže, rekao na ovom poslanih, kada ja se odsada tvoj, tvoj, tvoj, da ja mogu tvoj, tvoj da ja ovaj, navodite ovom, pa vi vajete po tom maje, pitanju, je kod njega šta? Ne vjeli. Doći kod obi ostaje vjer, piti za šta se znači. Odmah svakim koji nešto zgaže, do ta vrena. Dakle, mora se biti oprezno po ovome pitanju. I na kraju samo, da bi daja islamsku čenjaku, Sačuvao se grešaka i padova koji mogu biti kretostruhvalni. U jednom od slabih rivajeta koje bilježi Bejhapi, slabih rivajeta, kaže lahoposlanik Ali Sirat Vassala, čuvajte se greški učenjak. Čuvajte se greški učenjak. Međutim, u govoru koji je došao vredostojno da do shaba sa vredostojnim namicima prenosilaca, navodi se da su i ovo oni govorili. Da greška učenjaka može biti katastrofalna. Od čega? Jer se za tom greškom povede sa svijeta. Jer svijet, svijet smatra učenjak ne može pogriješiti. A ti kao ona koji ne imaš znanja, slijedeš ga onome što pogriješio. Ne znaš ne poznati greški. Pa radiš ono što ne osnovu šalijetu. S toga da bi se insan sačuvao, pogotovo onaj koji radi na na da'vi i širenu, Allahođer je šal vjer i govoru Allahom, mora braću poznavati ba ono na čemu su se islamski učenjaci ujedinili, toko zvani el-idžma'u. I ono na čemu su se islamski učenjaci razišli, el-ihtilafu. Ono ako bude poznavao dobro, Reći će i uradit će nešto na čem nije recimo i džmano ili suprotno i džman. Stoga je neophodno da znajete ono na čemu se zove Da sebe sačuvati da nije reći nešto i uraditi na čemu nema jedinog mišlja, sjedinjeni. Ili ono što se suprostavljako ili razilaženje kod islamski učetak. Zato kad vići napiski mićaci ono o onome nosi i fetaje. Rekli su, neodhodno je da poznaje konsenzus iz slučenjaka ili oshaba i da poznaje na ono na čemu se slučenjaci razrediliju. Pa bi rekli slučenjaci, Kod koga se znanje povećava svaki dan sve više, kada sve mu je manje da nešto ne vira. Zbog čega, jer nate samo govori, Da su ima umeta, potom pita i reka određen govor, a ti si preto to sve slušio. Pa nakon neko ti opozeli, pa čoveče, to je već rekao, ima umeta, potom pita, da se to može na etaku, a ti su zabranio. Ko si ti, spavio malo umeta. Zato neka bude jezi pod zubima. Ja sam vam dobrio, sad vam pokažem nekoliko divina. Evo, ovo je prvo, Elidžmau zove se jedinstvena mišljenja četvorice imama me treba. Četiri imama i njihovi govori gdje so njede dvijeni. u lukopisu. Ovo drugo tjelo zove se ali htilafu en ulema koji je napisao u Bekeru Narvodi, praćo moja draga, djesto da je 14. godinu pojiši. I vidite, ljona je lukopisa iz Meni ovo davo enan iz Republika tamo Тарый парень не за удел удавал. Едним же тянать. Не треба. Обо друго дело zove se elichmau odnesa kula. Elichmau, pomogli dimi, ne sa kula. Jedinstvena misle nisam s učinjaka, Odi mama Pavelija. Ili razilaženje islampkih pravnika. Da bi insan kao daja bio uspješan i znao graditi osnove ili temelje u zajednici gdje živi i džemat koji podučava, mora dobro da vas slova, pitan. Da mu se neće okliznuti ispod mogu i reći dolijeti fecu koju niko donio. A što do tam je dolio. Ako su ti od Ljudi će te slijediti utrom i oni će za to gul. Nećeš niti znati, niti joj ni za to gul. Dok god si nebude pojavio, neko ko će negirati. Zato bilješ imam u pavarani sa vjerodostojenim lancem prinosilaca da ja dolađim se rud rekao. I ovo i omen, omen uvima, od omena isto tako. Neprestano će ljudi biti na dobru. dokle god budu znači ovako delazim u vajerni. govor kaže, propašće ljudi kada se budu pojavili mladići, mladici, kada se vajerni, i govoriti o vjeri, a tome budu se suprostavljali veliki, odnosno Finjaci imaju u tri komentara, ali jedan od njih jeste kad se budu pojavljeni onih koji imaju malo znanje. I budu ljudima govorili, tumažili propise, a njima se su prosto ne ljudi koji žive sa njima. I kažu, povriješio je, opozorava, ne slijedi, greška mu je tude, greška mu je tude, propašće, kaže ljudi tada. Kad budu se pojavili učenjaci, i kad li učenjaci budu negirali onima koji govore islamu, a tako se pojavili i malo znanja imaju i kad budu negirali njove govore, a bude se to slijedilo, teda će ljudi da ono imamo, imamo, Yo, taborani, I svi čo ne govoro imamo, a do lahjima suh da je ublježeno tabarani i ublježi kod i ostalo na tom beru, uđanju i ublježi kod i ostalo isli bagdadu, ali taklih velmi te taklih sa veldostim Kasmovetsko dmama maqabariya. I oza učinu ta'ala. U prid govoru ovog adjela, ikhtilatu fuqaha, ili razila že ki islamski pravdika. Senavu ditamo da su suga hanbelije bračo moja draga mal tretira leho. Hanbelije mal tretira U riba etu senavu da su mkutču zrši. Ja, ali sam uz uzraba za potok jerutanik. I saživao sam podatak i vratio sam se na al-Bidayah wa-nihaya. Odi mama, ibn Kathir. Moraš proveri podatak. Odnosno, vratio sam se na 310. godinu po Hijri, godina u kojoj je umro Imam Tabari. I da se minaji wa-al-Bidayah wa-nihaya je njegova biografija. To je 12. tom sa tahqiqom kod mene. ابو القادر عمامة اي كاجي استعمل كثير درس محمد يني نانيله الظلم يوم اجى جوه دونا زياد ali kaže imam to je za hekiza sonjam njegov bi jedno u zemi kaže autor šinok sahiha kod mene u dva velika sveta koji je naftu kako se kaže izgubljen a kažu da bi se pronašao bio bi najveći ar bio bi najveća hadijska zbirka samo dio je pronađen <gledan> do sada i čuveni je autor dela koji se zove kitab ut tauhidi u dva toma Vi ste za Kitabu Tavhid od Muhammeda i Mabdu Vahabe, ali tako? Ne znate da je djelo... Isto tako napisane oko zemlje koje ima mumeta, sa istim nazivom, i gdje govori o Tavhidu, i gdje govori o sifatima itd. Ima mumeta. Kaže se između ostaloga, dolazva li vajta preko njega, da su je u Bagdadu zabranili densove i zabranili su svijetu da dolazi kod nekada uči zbog četar dačo. Zato kare što Rume djelo svoje khilafe al fuqahajde razili anja islamsku njaka prarika nije spomenu umama Ahmeda. Nije spomenu umama. Vspomeni Ebu Habifu, Vspomeni Šafu, Vspomeni Malika, Vspomeni Sera, Vspomeni Zaij, <coughs> <coughs> Ahmeda nije ne spomeni. I obi, ko isti, ko sliede šta surat dodma? <coughs> De Dedir. Diva Naudi, Ibnu u Elbita Mi ćemo nišalallahu ta'ala nastaviti bih mila ta i ta'ala u nedelu i do tako ćemo se tematike o onome što smo otpročili u prošlom nagradavnom po pitanju, jer je došlo pitanje da se pojasni stanje, kako je. a mi ćemo govoriti samo ono što se nalazi kod ibn Ta'emiri, i nukajman i džemcije, po ovome pitanju. I također ćemo spomenuti govor, zato što je došlo pitanje, po pitanju stala ibo Ta'emir, Hop. Zdravo nama iza onih koji su novatari. Jele brati da smo vi, rec'emo šalju poruke i tako dalje da imate nje smatra, ovako smatra, tako a vi ćete vraćati kad budemo tu i šitavali Tomasi da izablakate. Da izablakate. Govorko mi haza, mostav fi ako budemo zade